утре приключва политическото лято и влизаме в есенния сезон за това управление, което припомняме първото редовно правителство след една въртележка от спредсрочни парламентарни избори и служебно управление на президента Румен Радев. С какви емоции, скандали, научени уроки от горещото лято, в което видяхме изрелищно убийство на застрахователен бос в лицето на Алексей Петров и завръщане на издирван хазартен бос в лицето на Васил Бошков и влизането му в ареста. С какви и емоции, пак ще кажа, започва новия политически сезон. Добър ден на професор Евгений Дайнов, преподавател по политически науки в Новобългарския университет. Здравейте, добро утро! Сега една от формулите за описание и за обяснение на политическите процеси у нас, която се използва от политолозите и медиите, е тази за двувластието. Правителството предлага, президентът отказва, примерно да отстрани главния секретар на МВР, Петър Тодоров, който, да припомня новината от късно вчера, той в крайна сметка сам подаде оставка. Вие какво виждате между правителството и президента и какво е значението на, на, този, на този факт? както всъщност. А, вижте, истинско, истинско двовластие е имало в българската история. Е това от мен, е едно опасно състояние, което обозначава, че на всяко ниво на, на вземане на решение имаш два центра, които излъчват заповеди и изпълнителите се чурят на кога да се подчинят. Това, което гледаме, не е двувластие а запълване на президента продължаване на неговото все по-неприлично заяждане с, с легитимно съставено правителство. Сега трябва да видим дали ще подпише лука за, за назначаване на нов а, главен секретар, защото може би президента е вече на ръба на разрушително и противоконституционно поведение. Може би вече в името на своето заяждане е готов да жертва закони принципи и стабилност. Това ще е, а, е интересната случка, която трябва да наблюдаваме, за да преценим до е стабилна държавата. Сега, вие казвате легитимно избрано правителство, но а, хората, които ни слушат, си казват той и президентът е легитимно избран. Въпросът е, въроятно, <laughs> има нужда от допълнителни оточнения. Дали става дума за легитимност срещу легитимност? Или за различни функции и кой превишава функциите, които са му предписани по Конституция? На всяко разделение на властите цели да не се събира властта на едно място, защото едно, ако това стане, тази власт започва да, да турмози хората. На всяко разделение на властите опира до своето ограничение, което е да не, да не разрушава стабилността на държавата и да поддържа върховенството на закона. Така че това опират до лични решения, непрекъснато ти сега ще, ще клатиш ли, нещата ще се разрушите ли в рамката на твоята легитимна власт, а, или ще работиш за общото благо, ще поддържаш стабилност. А, Марумен Радаф е онзи, който се отклонява от, от, от подобно умерено поведение и, и, и непрекъснато изостря настроенията и из, опитва се да изостря а, не, не съгласият за да ги доведе до някакъв сблъсък, което не е непочетено поведение. А, не не се е нарушил легитимността за сега, но е нарушил принципите на а, действия в политиката като действия за общото благо, а не за собствени среди и недоволство. Тоест, казвате, че на практика виждаме според вас това, че той не, не действа като обединител, а като разединител, като самостоен политически играч. Нещо, което е неприсъщо или забранено за президента. Така ли, дърви, разбирам? Той се опитва да действа като самостоятелен политически властови център с повече власт, отколкото му е позволено по Конституция. А, това, Вижте всички български президенти от тук, които са влизали във втори мандат, е започвала да им отеснява дрехата на президента и искали са повече реална власт. Разбирали се, че няма А, доколко според вас това е а, резултат и на ослаждане от а, така една властова роля в а, а, формирането на служебни правителства, защото ние всъщност в последните две години това видяхме служебно управление на страната ни. Нас мисля, че тук и, и, и, има два фактора при него. Първо, а, често се забравя, че той висше вуален, тоест, е висше военен, т.е. той цял живота, е в Система, в която или изпълняваш заповеди без да ги обсъждаш, или излъчваш заповеди, които трябва да бъдат изпълнявани, без да бъдат обсъждани. Т.е. това е една властта, която в цивилния живот нямаме, но в която, той, в която той е живеел през целия си живот и разбира се, а, че ако започне както с служебните предотвърства да упражнява някаква подобно, власт, това му се вижда връщане към нормалността. Връщане към нормата му се вижда, така, така връщане към естественото, правилното състояние на нещата. Така че да, очевидно го дърпа към връщане на тази ситуация, която е смята за нормална, който заповядва всички да козироват. А, но и, но и друго, той носи един обречен и за това все по-яростно изразяващ се а, политически проект, на който политически проект не е европейски. Това е антиевропейски антидемократичен и, и е един в България, и БСП и възраждане са правят саможители да на същия антиевропейски антидемократичен проект. А, не, не се случва това само в България, това имаме. В Европа има и Орбан, и Вучич, на Маганица на Европа има и на Путин, Тръмп имам в Америка, Люпен в Франция, в Араж имахме в Англия. Такъв тип хора доскоро изглеждаха, че ще доминират политиката. Тя ще става все по-малко демократична, все по-авторитарна, все по диктаторска все по, по азиатска по своите нрави. Това време свършват. Този тип политици отстъпват и затова стават все по-свъдливи, яростни и шумни. В този хор, включити Румен както все по-яростен и Шумена, и Орбан, и, а, и Тръмп, и Вучеш, така и, и, и, и да речем Корнелия Нинова, така и е Румен Раде. Защото те са мусители на проект за начин на живот, който е отхвърлен вече от множеството от хората и няма да бъде бъдещето. Да, обаче ако сравним рейтингите на, примерно, Корнелия Нинова, Костадин Костадинов и Румен Раде, виждаме, че той продължава да държи преднина в ето това поле, което вие описвате като антиевропейско поле. Няма нито един български президент, който да не е имал най-висок рейтинг спрямо всички други политически играчи. Всеки български президент е имал по-висок рейтинг от всеки друг политик. Това е да, очевидно част от а, начина по който се е устроена българската политическа култура и обществото, каквото и да прави президента, е добри неща и лоши неща. Но пък виждаме, че в момента, в който вече не е в позиция на президент, те губят много бързо народното доверие. Тоест изведнъж се оказва, че нито един от досегашните президенти не успява след това да реализира политическия проект, който му се приписва, нали така? Защото този рейтинг не е, не е реален. Този рейтинг е такъв малко митологичен, малко психологически. Болстът е закачен за, за поста, а не за човека и за всички български президенти, които са гледали рейтинга, нали аз колко години е най-висок рейтинг, защо не направя партия, след като престана да бъда президент, всички са изумявали как техните партии се провадят с грамитресък, защото рейтинга на, на, на, на трупа на заградата с от отед не преминава в а, политически партиен рейтинг в последствие. Той си остава там и се прехвърля върху следващия президент. Убеден съм, че Румен Радев, както и предишните е, е убеден, че е измислил вече как да заобикули този капан и как да превърне рейтинга си в реално политическо въздействие след края на президентството си. Но също така съм убеден, че не го е измислен. Сега ние влизаме в нов политически сезон, но и в нова предизборна ситуация заради местните избори на 29 октомври. Какво според вас обяснява активизацията на Бойко Борисов, лидерът на ГЕРБ, дългогодишният министр-председател за остро говорене срещу сглобката, всъщност, както и новоискованата дума не коалиция, използвана от опозиционни партии като Възраждане и БСП, т.е. опозицията използва тази дума, но нека да не забравяме, че тя беше първо изговорена от Бойко Борисов. Смятате ли, че той има интерес да разтуря сглобката или просто напомня за себе си, или просто не му харесва това, че президента Радев е голям критик на правителството и така иска да се изрепчи на президента под някаква форма, като го конкурира в критика на глобката? Аз, аз виждам една доста по-проста, по-семпла картина, която не се е променяла особено ясно от самото начало на преговорите за Ставане на някакво подобно правителство. А тези разговори започнаха доста преди изборите. Значи, от много месеци е ясно, че Бойко Борисов е попаднал в ситуация, в която няма особено голям избор какво да прави. Единственият му избор, особено на международната арена, единственият му реален избор е да се скрие зад а, промяната и демократична България. И да казва, аз съм европеец, аз съм европеец, вече не съм он. Защото той разбра, че времето на он е типаш, нали, разъюздания, антидемократ, разпищеня, времето свърши, сега се прави на настегнат, приличен човек. Е, от време на време нещо. показва, че а, нещо не му харесва. Пак се връщам на. Но. Израза с глобка той и нахвалиция. Няма, то няма друг ход, освен да се подчини, да бъде в подчинено положение в, в такъв тип отношения, но той по някакъв начин трябва да се удържи и, и партията, която пък е свикнала да бъде победител и предводител, и там не са доволни от това, че са в подчинено слугинско, както се оказа положение. И то естествено, че периодично е длъжен да произвежда някакво антиправителство на Шумотевица да не партията. Ама не е ясно колко слугинско с извинения нали, към това определение. В смисъл, дали са второстепенни а, герб в това управление, когато виждаме, че част от критикуваните примерно назначения са включително с хора от традициите на герб. А, не знам доколко това е а, адекватно определение. А, другото, което не можеше да се случи, е да няма нито един човек. От Герпо в изпълнителната власт, защото тогава тази партия щеше да се разцепи и да вигне бум срещу своя основател и вощ. Така че сложи на този танц на Борисов и да, той е длъжен от ревен време да, да влиза в осто критичен фонд спрямо така наречената заглобка. И заради но, изборите, няма, очевидно? Но преди изборите се пък трябва да мотивира по някакъв начин, да вдъхне някакъв пораз своята партия, но той няма обективен интерес да, да разрушава управлението. А, така ли? А, защото... А се чуя дали тези послания за разваляне на сглобката имат нещо общо с една друга история, криминално-политическия сюжет. Васил Бошков след почти три години укриване в Дубай вече започва да дава свидетелски показания за рекета и таксата спокойствие, които са му поискали според него Бойко Борисов и финансовият му министър Владислав Горанов и а, шефката на пиар кабинета му. Има ли според вас връзка? Беше ясно, че една от причините Бойко Борисове няма особен избор какво поведение да има в политиката, е, че сенчестата тъмната страна на политическите му действия са върна да го преследва. Това е ясно. А, но тъй като това е сънчастата подземната, тъмна невидима страна, с инструментите на политическия анализ, аз не мога да я включа тази криминалната Uh, криминалната страна на Бойко Борисов в, в политическия анализ. Те не е видима, така че да, има нещо. Така И друг съм коментирал пред медиите последните седмици, че uh, цитирал съм репликата на uh, Лезли Смайпс в, в uh, филма Блейд, където той гонеше вампири. И той на смъртна реплика казва нещо става в света на вампирите. А uh, още при така наречения етентация, също Гешев казах, че нещо на вампирите ще започнат да се избиват, защото 90 баланси и равновесия приключиха, това, което очевидно и с приключването на тези баланси и равновесия естествено, че и главата на Бойко Борисов а, се започва да над нея рискове. Да, има нещо такова, но не, не знам колко е важно в политически смисъл и доколко определя неговото поведение. Добре, сега, Народното събрание започва новия сезон. А есената си сесия след вакансията от утре в сградата на бившия партиен дом, ремонтиране по времето на последното редовно правителство на Бойко Борисов. Помним един злополучен опит да се влезе в тази сграда, да започне там да функционира Народното събрание. Журналистите бяха пратени в мазето. Припомням, имаше мащабни протести, включително сбити граждани и журналисти под колоните на Министерски съвет. Смятате ли проф. Кайнов, че е лековерно това преместване в ремонтирания партиен дом? То, то е лекомислено, недомислено, непремислено а, и, и, и храмно, в крайна сметка. Знам, че официалната версия е, че ще се ремонтира истинската вилава на Народното събрание. Некакъв основен да може да се прави, но. А, и някаква целесообразност от типа на а, толкова с пари са дадени, залата е по-удобна, защо да не се използва нещо от този тип, чувам. Мес, а, това беше, това беше когато, когато там се потрошиха тези пари а, и се вкараха депутатите вътре. Това беше ясен знак от страна на ГЕРД, а, че Те се връщат при своята истинска самоличност, а, която е чисто комунистическа и то, може би, комунистическо от типа преди Тодор Живко. Лъвко а, И те се чувстваха, че ги дърпа нататък и с удоволствие отидаха там да се вземат полагаемите места. А, едно от, от, един от жестовете на причистване след дългото такова тип управление а, на герб, което бързо дегенерира в Болшевишко, беше, че се изнесеха народните представители. Та не се върнаха в, в парламента. Това прибиране често психологически и културно ще оказва много силен натиск върху политическите решения, които се взиматете в недобра посока. Така че аз би ги посредал да не правят тази глупост. <съща> това е интересно, защото някакси може би наценявате така силата на символите. О, не. Целият човешки живот. А, особено на обществата е потопен и управляван от символя. Тогава няма как да не питам за паметника на съветската армия и за ДСМ миналото на роднините на кандидата за кмет на Продължаваме промяната Демократична България за София. Васил Тързиев, какво ще е влиянието на тези фактори върху избора на софиянци, според вас? Тя да, софианци. Аз отдавна не съм. По документи не съм софиянец от 99 година. Вие сте миндианец. Аз нали? съм, да, гражданин на село Миндия Документи от 1999 година. и на Софиянец се им се чудил на гледайки ги отстрани, как толкова време избираха Фандакова да ги пази от комунистите. Въпреки нейните ремонти, на ремонти, на ремонти. Така че Софиянец не е толкова, как да го кажем, едноизмерно животно, демократично антикоммунистическо. Софиянец има травно поведение на повечето, повечето избори, но. Ако се върнем на символите, разбира се, че а, този паметник с Майзера отдален, трябваше да го няма, да не говорим, че има от 30 години решение на, на Общинския съвет, което просто не, не е изпълнено, когато преди 30 години софиянци бяха по-лесни да за, за анализиране като политическо поведение и при всички положения по-демократични. Това нещо трябва да изчезне, то ще изчезне. Вижте тук, в България цивилизацията все пак напредва с малки крачки навсякъде. Тя навсякъде се натъква на много отчаяно съпротива. На всички равнища. Включително видяхме и в Мевере, и то според на Меверете първо почва кашата. А, но цивилизацията да напредва с малки крачки. А защо качки, в Меверета първа започва кашата? Защото според вас може да има отново отказ на президента и да се стигне до някаква невъзможност, т.е. до демонстрация на. Президентът да би могъл с лекота да, да блокира работата на, на МВР, Първо символ, като че говорим за символи, и след това действително. Да и в този ред на мисли, накрая да ви попитам, всъщност има ли някакви рискове в момента пред България а, от а, това, как да кажа, силово използване на символи в а, българската политика и то на фона на доста сериозни залози, ако гледаме международното положение. Ще използвам дума от а, бившата да. комунистическа реторика. А там ситуацията е достатъчно сложна. Нима една такава закономерност, колкото по-слабо е рационалното поведение в политиката. Т. колкото по-малко политиците следват ясни цели, които могат да ти обяснят всеки, всеки ден и всека седмица. Каква е целта за тази седмица, е целта за следващия месец, защо тя е добра? Колкото по-малко има такова нещо в тяхното поведение, толкова повече нараства ролята на символите, на психологическите състояния, на настроенията, ако щете, които а, придобиват огромна тежест в политическото решение, политическото действие. И това е част от, от, от, от драмата на политиката световната последните години. Все по-малко рационалност, все повече изключване на мозъка и на сметачната машина в мозъка и все повече отдаване на, на символи, страст и, и, и и емоции, което доверя до това, което имаме. Така че да, ако не се възстанови спокойно говорене за политиката, като за планирани действия, а, то постоянно виси заплахата настроение за кова върху символи български дни да започнат да, да, започна да... Да взървяват да общественото спокойствие и да разрушават а, обществената тъкан. Благодаря ви, професор Евтег, Евгений да. Дайнов, анализ на политическите процеси, ден преди началото на новия парламентарен сезон в условията на предстоящи и ключови местни избори.